Rondelul unui om Bietom cu fiere și necaz om cu zâmbete pe gură Ți-aud blestem, îți simt cu stură Îți văd lumina pe obraz De mii de ani tot vii din ură Să plângi cu nuferi ca un iaz om cu fiere și necaz om cu zâmbete pe gură Același om, aceeași zgură Cu același soare în pervaz cu același pum ce nu se îndură, Biet om cu zâmbete pe gură, om cu fiere și necaz.